Antes de comenzar, dúas mensaxes A primeira delas para Raúl, para o Dr. Genoma Moitísimas felicidades E para todos e todas vós Que está destardando de en ir escoitar o seu falangullo Un papá en apuros Sábado 7 de novembro nunha mañá de outono con gafas de sol levo postas as gafas de sol, flipade ainda que hai un montón de nubes no ce, non vou logo vou quitar incluso o sol está marizado agora mesmo por unha capa de nubes que realmente fai que non serían precisas as gafas de sol pero mola porque despois do outono que levamos aquí en Galicia de tanta choiva, tanta choiva Oxe, unha mañán así como diferente De sábado, unha mañán de sábado E amenceu chovendo, eh Pensaba que, non, que ao final non podería gravar Pero xa estamos no mediodía, xa é moi tarde, oxe, da casa De feito, agora mesmo debería estar a comer Son as dúas e media do mediodía E unha das cousas que debería facer Xusto despois de xantar Xusto despois de, de comer Sería lavar os dentes Porque vou facer un eu confeso Eu confeso Son moi de lavar os dentes a mañán Sobre todo son moi de lavar os dentes a mañán Normalmente os lavo a noite O que pase é que ás veces quedo dormido antes de tempo eh, No sofá e Esas noites cando Esperto e vou pa cama xa non os lavo Pero cando recoñezo Que sí que é raro que os lave é eh, despois de xantar Despois da comida Supoño que son como costumes que fas de forma semiautomática ou automática. E non teño esa costume, supoño que polas moitas veces que non me cadra de comer la casa. E que non levo un cepillo de dentes. Conste que despois do que vos vou comentar agora, vou tentar cambiar e empezar a cumprir esa regra non escrita, pero sí de todos e todas a vida. De que, como mínimo, hai que lavar tres veces ao día os dentes Porque hai moi pouquiño Non me lembro como bebeu Igual foi a través dunha newsletter que recibo todos os días Que non me lembro como... Cosletter se chama Se chama se cosletter Escribe... Charo Marcos Gracias, Juan, editando Que nada, é un newsletter de novas que ocurre casi que sempre a nivel de España, a nivel do Estado, ainda que tamén, de cando en vez, pois hai cousas a nivel internacional, falado brexit as veces, como non de Trump. E bueno, tamén trai unha serie de curiosidades a maiores desas novas, que normalmente son cinco, que vos recomendo, esa newsletter, vaya. Teredes a ligazón nas notas do episodio. Ao que vou... Trátase dun estudo ao que aos que normalmente non lles fago moito caso ata que os escoito en algún podcast científico porque esta é unha noticia científica de medicina, basicamente. Pero neste caso aínda que non o escoitei en ningún podcast con científicos entre comillas, dos que me fío, a súa procedencia parece que de fiar, xa que tratase nada máis e nada menos que da web da Sociedade Europea de Cardioloxía. Eu o que leín foi a nota de prensa que sacaron na súa web sobre unha, un estudo, un paper, supoño, que di que lavar os dentes tres veces ou máis ao día disminúe claramente o risco de, su, de padecer unha fibrilación auricular ou que era outro, ou algunha insuficiencia cardíaca así en xeral. Resulta que hai unha serie de bacterias que temos entre os dentes e as encías que o que fan é producir que o corpo se inflame de algún xeito algún tipo de inflamación no corpo Estas bacterias que xa digo están entre os dentes e as encías chegan, colanse no corrente sanguíneo e de aí que, bueno, empecen a facer mal por todo o corpo E tamén o que teñen comprobado é que esta Inflamación afecta a fibrilación auricular, a fibrilación auricular venxendo eh, ter... Eh, eu penso, vamos, para min é un infarto, é un claro síntoma de infarto. Realmente non sei exactamente cal follo que me pasou a min, debería mirarlo. Pero digamos que son latexios cardíacos irregulares. Con respecto a insuficiencia cardíaca, porque se teño notas aquí, Aínda que están en inglés, así que perdoade a traducción... Son, a xa, insuficiencia cardíaca vería ser unha alteración da capacidade do corazón para bombear sangue ou relaxarse eh, ao encherse de sangue tamén. O xa, ao funcionamento básico do corazón. Ben, datos, datos. No estudo participaron máis de 161.000 161 persoas do Sistema Nacional eh, de Sanidade de Corea, supoño que de Corea do Sul que tiñan unhas idades comprendidas entre os 40 e os 79 anos, é dicir basicamente a edade na que hai un maior risco de padecer este tipo de de enfermidades eran persoas todas que non tiñan ningún tipo de antecedente nin de fibrilación auricular nen tampouco de insuficiencia cardíaca e o estudo durou 10 anos e medio. Tras este estudo, as conclusións ás que chegaron é que o cepillado dental tres ou máis veces ao día asociouse cun risco dun 10% menor de fibrilación auricular e un risco do 12% menor de insuficiencia cardíaca. E todo iso de forma independente a unha serie de factores como poderían ser a edade propiamente dita O sexo das persoas realmente é que estou por asegurar que casi seguro que coulleron máis homes que mulleres a hora de facer o estudo, porque o sesgo de sexo nos estudos de medicina non se escapa ao sesgo que ten sempre calqueira tipo de estudo. Algún día falarei vos, por exemplo, do risco que supón os airbags nos coches para as mulleres con respecto aos homes porque resulta que os damis que utilizaron os monecos que utilizaron a hora de probar o, o artefacto este, os serbax, eran todos, tiñan, digamos, a constitución dun home e non a constitución dunha muller. Curiosos sesgos que inciden directamente na saúde das mulleres. Incluso os síntomas para, xa, aproveito para decir, os síntomas para os infartos. En mulleres son totalmente distintos aos síntomas que temos os homes. Así que, ollo con esto. Bueno, pois eso, que o estudo non tiveron en conta variables esas, como a idade, o sexo, o estado socioeconómico, se facían ou non exercicio, o consumo de alcohol, o índice de masa corporal, é dicir, se estaban máis ou menos obesos, e outro tipo de trastornos, como poden ser a hipertensión. Todos estes factores, claramente, que inciden directamente no que son as afeccións cardíacas. Así que, eu non sei, se resulta que todo se non tiveron todos estes datos en conta, pensar que o cepillado dos dentes que poda chegar a reducir o risco nun 10%, no caso de infarto, nun 12%, no caso de outro tipo de irregularidades, parece que non é moi científico. Pero continua o artigo a nota de prensa de cindo que un editorial acompañante ao paper esta afirma que certamente que é moi pronto para recomendar estou traducindo así a a, a veces eh? eh, certamente demasiado, sería demasiado pronto para recomendar o cepillado de dentes para prevenir a fibrilación auricular e a insuficiencia cardíaca aínda agrega eh, aínda que o papel da inflamación na aparición de enfermidades cardiovasculares eh, semellan cada vez máis evidente e eh, necesitanse estudos de intervención para definir estrategias de importancia para a saúde pública. Pois é iso, que igual non é tanto o de cepillar os dentes ou non, senón que o que sí que parece claro é que, que o corpo se inflame que ten que ver con estas doenças. De todos os xeitos, independentemente de que vayas disminuir o risco de sufrir unha enfermedade cardíaca que oye mira, todo colabora eh? se podes disminuir eso un 10% pues é un 10% pero ainda que non funcione o tema de lavar os dentes claramente algo que deberíamos facer todos e todas tres veces ao día así que non fagades como a min que só fago dúas veces ao día Eh, hoxe mesmo, cando checa a casa que A ensalada, deixeina preparada antes de sair Porque mola moito eso de chegar e poñerse a comer Que en canto remate, vou lovar os dentes Veña, avisos, disclaimers, para a semana que ven Por desgracia, vou marchar o xoves a Madrid E non voltarei ata o Luns Pero é que encima, segundo a aterre aquí en Coruña, o Luns Sen pasarse que era por casa, vou ter que marchar ao traballo E chegarai a casa a noite. Probablemente chega un momento en que diga Mira, este quilómetros de balde é o mesmo que o quilómetros gratis. Casi convéneii publicando os sábados. agora xa decidín publicar os domingos, pero é que igual ao que fago finalmente é acabar publicando os luns. Pero é que ne sequera daríame tempo a publicar os luns. Así que, a semana que ven, isto parece que xa é máis que un podcast semanal, un podcast quincenal. Pero que hai? Amiguiños e eh, amiguiñas, non podo facer máis. Se Madrid tivese conexión a internet, pañaría para publicar dende ali. Pero é que non teño, non teño internet. Tería que tirar de teléfono, porque na universidade sí, na universidade teño internet, pero que non vou facer é ponerme a editar estando ali que estou cos cinco sentidos metidos no, no curso que estou a facer. E diríades, bueno, tal, os datos de agora, bueno, eu só teño 5 gigas de datos. E non penso mercar máis porque a maioría do tempo xegame de sobra. O que tampouco quero é desfacer moito o acostume que teño, vamos, o, o ciclo de publicación. Estes audios os descargo en for, o sea, un formato sin comprimir en AI, que son... Varios xegas normalmente, bueno, varios xegas non, pero moitísimos megas. Esto o teño que facer, subilo, por exemplo, a iCloud, e, e despois de iCloud vaisalo de novo ao ordenador, e multiplicar isto por dous, quilómetros gratis o vale, e kilómetros de balde, outra vez por dous, é dicir, serían como catro veces. E non estou por a labor, porque prefiro deixar eses datos para falar coa miña moza por FaceTime, que queredes que vos diga. Así que, sinto a semana que ven non haberá. Pero na seguinte máis sí, e aínda chegarei a tempo de desexarvos un feliz Nadal. Polo de agora, deixo aquí. Venha meus ata dentro de 15 días. Unha aperta para todos e para todas. Chao, chao.